Sljedeće pitanje koje sam ovdje spomenuo, a to je broj rekata teravih namaza. Znači, to je jako ogromna tema, velika tema. Koliko rekata te klanjate teravih namaz? Ja sam o tome pisao u onoj knjizi što sam izdao odavno od 2010. Ovaj, široko pitanje, dugo znači. Znači, čak nekoliko predavanjem se o njemu samo moglo pričati. Znači, zbog toga što ima veliko razilež mečenjacima, koliki broj rekata teravih namaza. Uglavnom, rezime toga je, Ma da se sve vraća na neka dva, tri argumenta, jel? ono što mi kažemo ibrati u ibrativu argumentu, a ne u stavojima, ali spomenut ćemo ove jako je bitno. Prvi, znači môžu podijeliti je stavove. znači imamo prvi opšti stav, drugi obšti stav, treći obšti stav učenjaka. Što opštih znači? To su neki globalni stavovi. Prvi obšti stav učenjaka je, kaže, da je broj rekata teravih namaza širijeski odrijeđen, pa su onda oni razišli na mnoštvo stavova. Drugi obšti stav učenjaka je, kaže da teraviju najbolje knat 11 rekata, a dozvoljeno je i više Treći stav učenjaka kad je teraviju treba da, da teraviju nije došlo u šarijeskim tekstovima, nije došlo da se teravija klanja određene broju rekata. Na brzin ćemo samo preletiti stvar. Koga je interes detaljnih se vrati na ovaj tekst. Imaju knjizi, ima i na, na internetu. Jako bitna mesela, zato što se često trvimo oko ovoga i razgovaramo o ovoj temi i pokušavamo da dođemo do istine. Uglavnom prvi opšti stav učenjaka koji kažu da je teravija šarijanski, znači ima određen broj rekata. Oni su različni manji ni više, kao što spominje Ibn Abdel Brr i Merovezi u svojoj knjizi Mohtasa Sralat, kaže spominje ima 15 stavov učenjaka. Pa kaže prvi stavija da, da je teravija ima 11 rekata, drugi 13, treći da ima 16 sa vitretom da ima 21 rekat sa vitretom, 23 sa vitretom, 24 plus vitre, 20 rekata, a zatim poslije toga još vitre. Pa onda kaže ima 24 kata, 28 rekata uz vitre, sam sa različno koliko vitreta, pa onda 34 rekata uz vitre, 36 i 3 vitreta, 38 i 1 vitreta, 41 rekata, 40 rekata plus vitre 7 rekata i a, zadnji, najviše 46 rekata je 3 vitreta. Znači, najviši, što se učenjaka spomenuli, da može klanjati travi namaz, 49 rekata. Naravno, da za ovaj stvar nima dokaza, za sve ove ovaj spomenuti stvari. A sve, sve, sve predstavljeno od Selefa ovog meta. Što ćemo vidjeti na kraju, to o tome da govori u stvari da Da uklanjaju teravina maza ima širine. Zato je, to selef, ovako je zato prenašeno od Selefa. Uglavnom, četiri mišljenja koje danas preživjela u stvarnosti od onih koji smatruje da teravija ima određen broj rekata su sljedeći. Ono na čemu se danas prvi stav, na čemu su tri mezeba, a to je da se klanja 20 rekata plus tri vitreta. Na tom stavu su znači tri mezeba. Hanefijski, Šafijski i Uh, drugi stav učenjaka, ono čemu su malikije, a to je da se klanja 39 rekata. 36 plus 3 vitrta. To što se tiče mezheba. I to, to je dan danas postoji ti stav u praksi. Treći stav koji postoji u praksi, a to je da se klanja 11 rekata. Da se klanja 11 rekata i, i kaže da, nije, da je klanjanje... Da je klanjanje 20 rekata, smatra 20 rekata, sviđu da je to novotarija. U tome se izdvojio, imam Saneani, autor knjige Subbulu Selam. Četvrti stav koji kažu a, a, da se klanja 11 rekata, a da nije dozvoljno klanjati teraviju namaz više od 11 rekata. U tome se izdvojio ših Albani. Imaju svoje argumente, navodim, nijem cilj da govorimo ovdje argumentima. Ovdje sam da naglasi jednu vrlo bitnu stvar. Ono sa čime dokazuju tri mezabada, da se klanja 20 rekata, odnosno 23, on to dokazuju sa rivajetom koji bilježi mali koji su ovome uveteo od jezidima Rumana. Međutim, oko, od verodoslovnosti od, od, toga, kada kad je Omar Radjelaho naredio u Bej ibn Kabu, te mi im udaruju da klanjaju da predvode teravih namaz, kaže naredio da klanjaju 20 rekata sa 3 vitreta. Taj rivajet koji se spominje od jezidima Rumana, u, taj rivajet ima slabosti odnosno svi ti rivajti koji su prenseni, ima u njima slabosti. Najvjredostojnije što je prenseno, da se klanja, da, je, da je Omer naredio da se klanja teravih namaz, a to je sprenosio od Seida ibn Jezid, a to je da Omer naredio Bej ibn Kabitabimu dario da klanja 11 rekata. Osam travi i tri vitreta. To je, je vjredostojno, a ovo drugo, znači ima slabosti, mada su neki učenjaci, uzijeli da zbog mnoštva rivajeta a, a, to oklanjanje 23 rekata ili 20, da se, da se može podupriti zbog mnoštva rivajeta poput Ibn Abdelberra, od savremeni Mustafa Jaladevi itd. A, znači to što se tiče rivajeta sa kojima dokazuju a, klanja a, broj rekata sa kojima je sklanja. Drugi opšti stav koji se spomenuo, koji kaže da je, je dozvoljeno klanjati da, da, je, da je sunet klanjati 11 rekata, a da nema smjete sklanjaju više. A, to je poznat stavi Mama Malika od anefijskog očenjaka ibn-Hummama i također od savremnog očenjaka Muhaddisa el-Muallimija i Bin Bazi također zauze ovaj stav. I zato je kod nas ono je prevagno, oni koji slušaju selefijske šejhove ovaj, iz Saudijske Arabije, da da je najbolje klanjati 11 rekata, a Daniju smjetnjak se klanja i više, zbog ovoga. Treći stav, a ovo je taj stav, Ko, ko me ja lično naginjem koji je za najbolje najispravni najbliži a treći savjetnika kaže da teravih namaz brekata teravih namaza nije strogo šerijski određen taj stav se zauzimam šafija ima muhamed ibn abdur ibn tajmije su i mnogi savremeni učenjaci i da navodi sad ovo da izreka šafije ibn abduraj tako dalje ibn tajmije kaže onaj ko misli da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odredio da se klanja teravija određuje broj rekata da se taj broj ne smije povećati smanjiti taj pogriješio Ibe te mi kaže svojim fecama. Takože imam sujuti, kaže, u redosovim hadisama u koma se posjeći na ređu klanja travi u Ramazanu nije određenu rekata koliko se ona klanja. Nekon šeš, pa dobro, na svoj čega Nač vi zaključili. Znači, poslije taj hadis od Aisha radijalo o tefeku na lihi u kojim je došlo. Upitana je ona kakav je bio kijam u lijl poslanika sa Lalaim Selem. Kaže, klanjao bi četiri, ne pitaj o njihovoj dužini i ljepoti. Pa bih klanjao opet četiri, pa ne pitao nju održi ni ljepotri, pa bih kaži klanjao tri i ta, tako bih klanjao jedanajst rekata. S tim da ono upitan čem? O Kihamu Lel, a ne o Teraviji. Poslanik se ne klanjao o Kihamu teravi, mimo Teraviji, mimo Ramazana. A onda u drugom hadisu, Abdullah i Mnomer, Mu Tefakon Ali i Hadis. Znači što su hadisu se dokazuju? Ovi koji kažu da ne treba klanat više danes rekata, s ovim hadisom. A hadis ne govori o Teraviji. Hadisu kojima je došlo da je, klan, da je klanjao poslanik Saladin Sadne Taraviju prije što je prekinuo klanjanje, a to su tri ili četiri slučaja, neki kaže tri neki četiri, potvrđeno četiri slučaja, da je klanjao četiri puta sa, a, sa shabime prekinuo iz Bojazi kako je došlo Hadisu da je ne bio postao obavezan namaz. Tako je došlo u Hadisu i prekinuo klanjanje sa njima, pa je ponovo uveo tu praksu Omar Radijalnik nakon što je umro poslanik Saladin Sadne. Za vreme je bubar se nije klanjalo uopšte Taravija. Ja sam održao predavanje isto također o historiji teravina Maza. Jako je fino, zanimljivo, korisno to poslušat. Znači, kako je došlo do toga, odko je Malikijama da klanjaju 39 rekata? Kako je došlo do toga? Kako se danas klanja u, u islamskom svijetu ove teravije koje se klanjaju? Kada se povećavao, kada se uh, smanjivao broje rekata? Što se povećavao, što se smanjivao? Znači, ima to sve sva, uh, historijski zabilježeno u poznatim mjestima. Uh, uglavnom, Znači, to su, to su dva argumenta. Abdullah ibn Omera došlo mu u tefekonu hadisu da je upitan, da je, da je pitao, neki čovjek pitao poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, kako se klanja noćni namaz. Kaže, on mesna, mesna, kaže, klanjaš dva po dva rekata. Fe idar hašite subh fe euteribu ahide. Pa kaže, kada se bojiš da će nastupiti. sabah namaz, onda završi s jednim rekatom vitre namaz. Znači, klanjaš dva po dva, dva po dva, nije rečeno koliko. 2 po dva, šest. Dva po dva, četrdeset. Dva po 2, 60. Koliko se zalomi. I zato kaže, imam šafija, kaže, najispravnije je to kad se klanja teravija. Znači nije došlo, kaže, strogo širijetsko odriđenje. Jer ono što je klanjao, po slavnih salomisalama, 11 rekata, a u hadismom, u Tefekali, došlo da klanjao 13 rekata. I to je zanimljivo. Znači, oni kaže, hoće samo 11, ja samo priznam 11. Dobro, ima 13 rekata. Hadism, u tefakali, šta šta sad? Pa kaže, možda je tu neka dva rekata, nešto, kaže, prije, nešto da se zagrije prije toga, ali poslije ovako nakopa, pokšavaju to jel, izmotat. Ovaj, kaže, imam šafija. Znači, uklanjuje, ta ravina maza, kaže, ima širini. Kaže, oni koji hoće da oduže kijam, klanjaju manje rekata i duže učina. Klanjaju manje rekata. oni koji hoće, kaže, da skrate kijam, manje uče, kraće uče, kaže, one klanjaju duže, više rekata. I to ima širini. I zato je prenačeno 15 stavova od selefanta. Opoče od 11, 13, pa nadalje rekata do 49, 15 stavovočenjaka. Što, otkudim to? Ne ima dokaza za to. Osim ono za 23 i za, za 11, da je došlo u hadisma, iako ima slabosti u nekim. Otkudim to? Pa zato, znači, što su nekad, znači, oduže kijan, pa manje je klanje, nekad, nekad, ovaj, kraći kijan, manje se uči, a više rekata budi. Odatle je to došlo kodnita. Tako da je Selef, znači, uopšte bio na tome da ima širine u tome. Kako se dogovore ljudi? Kad bi neko piti, pa dobra, da je konkretno, ja sad se izgubim, ne znam, nema pojma šta prije. Konkretno kako da klanjamo? Kako se dogovorimo, brać? Znači, dogovorići, hoćemo klanjati, 23 klanjati, 23, nema smijetni u tome. Hoćemo klanjati 39, 39. Hoćemo klanjati 11, 13, 17. Pa ima širine u tome. Znači, shodno kako džemace koji dogovori, koliko hoće da klanjamo? I ovaj treći stav Allah zna ovaj popita. To je da ne ima konkretno argumenta. Zato kaži mi temije, onaj ko misli da je došlo šarijanskim tekstovima da se teravio nalaz trogo određen, klanja, klanja određen broj rekata, kaj taj griješi. Tako nešto ne ima. I to je tačno. A ono što je sad neklanjao 11 rekata ili 13, jedno i drugo ispravno, to je klanjao koja je molil, nije teravio klanjao. Teravio nije prenašteno jednom jedno, redosnom predaju koliko rekata klanjao sa shavira.